For the... Jó reggelt! kívánok! Szia laul! Isten születés alkalmából! Nagyon szépen köszönöm! Jó Azt is nagyon szépen köszönöm, és akkor maradjunk abban, hogy NPK telefonja volt az egyetlen, ami kizárólag arról szól, hogy boldog születésnapot, amit nagyon szépen köszönök mindazoknak, akik már egyébként ebbe a sorba a telefonom, vagy a telefonjaim által bejelentkeztek mind a kettőn. Köszönöm! Uh, ugyanakkor az az elképzelésem, hogy ma reggel beszélgessünk arról 061.91.168, hogy mindenki elmondja azt, hogy éppen hány éves, és hogy valaha is elképzelte azt, hogy ennyi éves lesz, és ha igen, akkor mit képzelt róla, és most, hogy ennyi éves, most mit, kép, mit gondol arról, ami... Azt kérlek mondanom, hogy amit elér, de ez egy rossz szöveg, nem amit elér, hanem, hanem ahogy van. Tehát egy, egy rendszerben elhelyezi magát, és jelent az állapotáról. 98 éves vagyok, kicsit rosszul látok, nagyon jól látok, jól érzem magam, nem gondoltam, hogy 98 éves leszek. Fogalmam nincs. Tekintsenek el attól, hogy én most itt hosszú tirádákba kezdjek, különös tekintettel magamra. Ettől most el fogunk tekinteni, viszont önökre számítok, illetve csak önökre számítok, meg a zenére. Nekem születésnapi meglepetés az lenne, hogyha minél többen jelentkeznének, és minél többen jelentenének saját magukról. És aztán ez folytatódhat holnap, amikor másoknak lesz születésnapjuk, beleértve a mai napot, amikor nem kizárólag nekem van a születésnapom. Jüregöt! Jüregöt! 2021 március 9. -e. Kedvem a zárás második napja. Ez a Kejfe Jancsi minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők valamint Fiala János 14 éven aliaknak nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Ittként minusz 4 fokban békás megjelen a városban, beljebb mínusz 2- derülték. 911 168 bármivel kapcsolatban telefonálhatnak napi politikával kapcsolatban nem valamit elmondhatják hogy önök hány évesek és hogy képzelték ezt az életkort, ha egyáltalán képzelték valaha is Jó reggelt. Jó reggelt Isten értesze sokáig Nagyon szépen köszönöm de mint megegyeztünk a gratulációkból egy is elég, kettő az még inkább elég. Azt szeretném, hogyha önmagukról is beszélnének, illetőleg önmaguk kapcsán velem beszélgetnénk. Az életükről, az életemről az lehet nem a forma. Köszönöm szépen. Adjál, egy betűt ebből a szóból. Másnak is kell, hogy valamit hagyjál. Egy cseppet egy marék sóból. Valaki hozzánk is kell, hogy valamit adjál, a csak egy marécsóból. Jöjjön. Csak az jöjjön, csak az jöjön! Csak, csak, csak az jöjjön, aki tudja, hogy végig csinálja, csak az jöjjön. Nem érted most, hogy ezt miért mondtam el? Neked, egy ég, az életed nem lehet. Másnak is kell, hogy valamit adjál, egy cseppet egy marégsóból. Másnak is kell, hogy valamit hagyjál, egy betűt ebből a szóból. nothing mere, I guess. 061-911-168, aki látja a műsort az tapasztalatja, hogy a telefonommal voltam elfoglalva, jönnek a jókívánságok, az üzenetek, és megvallom őszintén, nem esik rosszul, és az a legegyszerűbb, hogyha azonnal viszonzom, ha önök telefonálnának, akkor önök elsőbséget élveznének. ahonnan nem kirúgtak, hanem közös megegyezéssel elváltunk egymástól, mert olyan konstrukciót ajánlottak, amely számúra elfogadhatatlan volt. Fantasztikus érzés volt aznap a gyásztáviratokat fogadni a szó átfit értelmében, másnap pedig, amire tényleg nem volt még precedens az életemben, hogy másnap folytathattam azt a rengeteg gratuláló telefont és SMS-t és e-mailt és messenger és egyéb üzenetet kapni, Ugyanígy van az ember a születésnapján, amikor nagyjából az első pár órában megrohamozzák ezekkel a jókívánságokkal, és akkor az emberben kialakul egy olyan érzet, hogy még-még-még ennyi nem elég, és aztán a nap további része már nem is zajlik, és aztán általában a hétköznapok nem így zajlanak. Az ember nem válik el minden nap valakitől, illetőleg nem lesz valami fontos dolog része, de ezt az érzetet közben nem tudja elfelejteni, és azt gondolja, hogy mindig van fejjebb, és mindig van még több. 061 168 ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, akkor zene fog szólni. Én nem gondolnám, hogyha csak valami egészen extra dolog tör nem történik, vagy most hirtelen úgy meghatódnék magamtól, vagy a világtól, hogy hirtelen elkezdenék beszélni, azt se tudom, hogy ez jól állna-e nekem. Ebben az életkorban már nem árt, ha az ember visszafogottan ünnepli a születésnapját. 061 ma 2021. március 9-én Kedden, pontosan 4 8 órakor. Figyelek, ha valamire... Nincsen műsor. Hát akkor azon a platformon, ahol ön éppen van, ott nem szól a kejfejancsi, egyébként van műsor, csak máshol kell keresni, tehát hogyha például felmegy a 168 óra hollapjára, akkor ő megtalálja. Igen, ott kerestük önt. Hát én azt tudom önnek mondani, hogy én most például oda fölmászom. Aha. Tegnap óta ilyen technikai problémákkal küzdik. Vagyakor? Hát, hogy vacakol, vagy nem vacakol, azt nem tudom, de én most rámentem a 168 órára, Igen, itt vagyok. Problémákkal Igen, Itt, Magát hallani. Igen, hallom én. Nem, én most önt hallom. 168 órára, itt vagyok. Problémákkal küzdök. Magát hallani. 168 óra. Igen. Jó, akkor megpróbáljuk újra. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Stop. Gyüleget! Jó Gyüleget! Jó Elvesztettük egymást. Gyüleget! Jó reggel kívánok! Jó Jól értettem, most kapcsolódtam be, mert van a születésnap. Ma fogta magát a szülői így döntöttek akkor, amikor összefeküdtek, hogy március 9-én fogok előjönni. Hát Le... akkor minden jót, és még nagyon sokat, nagyon boldogat kívánok. Köszönöm, de beszélgessünk másról. Tehát a születésnapom legyen csak aprópó. Jó reggelt kívánok. Korméz? Desik! Még már kaptál ezt a sütést, hogy mi az oltásra? Nem, nem kaptam még ezt én, én mondom, pénteken, megyek, úgyhogy jó is, teréltek még egyszer az mondja veled. Kult éve vagyok vele, kult éve vagyok minden reggel, úgyhogy talán kihagytam 30-40 reggel ezen kívül, mint itt voltam, úgyhogy nagyon örülök neked, és még legalább kult is szeretném reggeleket szeretni, ez bárhol a világon. Viszont kívánom. Nékeket. Csak az kell, péter után uh, az oltásról mondhatom a tegnapi bosszúságomat, már elnézős a születésnapján napján kezdem be. De... Tiszt hogy ez egy apró ja, rendben? Jó, rendben. Figyelek. Uh, a következő valamilyen szinte minimális politika is van benne, ugye uh, regisztrálni kell az oltásra. Édesapám 76 éves, és amikor regisztrálni próbáltam, akkor szembesültem vele, hogy egy iménycimen nem lehet két, uh, kétszer regisztrálni. Én saját magamat már regisztráltam édesapámnak, Kellett a, a, a másik e-mail címmel regisztrálni, az én e-mail címem nem, nem, nem regisztrálhattam őt, uh, és az ő e-mail címén regisztráltam őt uh, az oltásra. Én hetente szoktam uh, uh, őt meglátogatni, a számítógéphez, e-mailhez van, hogy hozzá se nyúl. Uh, Lementem hozzá tegnap, hogy meglátogatom. Nézem az e-mailjeit, és ott volt az e mailjei között múlt héten a körzeti orvosától az értesítés, hogy másodikán, 12-15-kor várják őt szeretettel az oltásra. És ezzel tegnap, március 8-án szembesültünk, hogy hopp, menni kellett volna az oltásra. Hogy egy 76 éves embernek miért csak e-mailen lehet elküldeni azt, hogy menjen oltatni magát? Ezt lehet a... kormányzat, lehet az egyes uh, uh, házi orvos felelősséget, mindent lehet tudhatni, csak maradűhítő volt, és amikor felhívtam az, az orvost, akkor annyit mondott, hát majd a következő adagban, majd ha megint kapnak vakcinát, akkor majd. És a kedvetlenül vettem tudomásul. Én, én, ja, én, én, én azt kérdeztem volna, hogy vajon mit mond a körzeti orvos. Figyelj el. Annélkül, uh, hogy az édesapjáról bármi rosszat akarnék mondani. Uh -huh. Én magam még nem vagyok 76 éves, de sor dolgot elfelejtek, megnézem és elfelejtem. Uh, azt, igen, adik, igen, nincs, igen. nincs ennél, tehát hogy mondjam, uh, az, arra nem lehet kötelezni valakit, hogy e-mail címe legyen. Biztos jobb lenne, hogyha egyébként telefonon is lehetne értesíteni, hogy ez mennyire bonyolult, és mennyire vesz további munkaórákat igénybe azoktól, akik egyébként is elfoglaltak, tényleg nem tudom. Biztos, hogy sok. Elvileg elegendőnek kéne lenni egy e-mailnek, de amit az édesapja kapcsán mond, azt én tökéletesen megértem, a bosszankodását is megértem, ami egyébként feltelhetően nem bosszankodás, hanem annál több. Igen. Um, ha, ha, ha, nem, ha nem kéne külön-külön okay. e-mail cím, hanem a sajátomon regisztrálhatom volna nem, őt is. Nem, nem az valószínű informatikailag az nem lenne szerencsés, mondvár, hogy az visszaélésekre ad lehetőséget. Hát lehet. Igen, uh, igen, lehet. Az a kérdés, ez megint nem értek, hogy vajon az, hogy az édesapja kap e-mailt, oda nem lehet beállítani azt, hogy avval párhuzamosan ön is kapjon e-mailt. Tehát, hogy ahányszer az édesapja e-mailt kap, akkor ez a számítógép jelezze azt, hogy az édesapja kapott, ez levértitokilag biztos nem hát, elgáns, hát, de praktikus. Igen, szóval, igen, szóval ezt, ezt, ezt, ezt, meg, ezt, ezt meg nem szeretnénk. Szóval most ez, ez már fölmerült máskori, de ezt meg isteni igazából nem szeretnénk. Ha ott vagyok, akkor együtt megnézhetjük az e-maileket. Hát akkor meg ugye nem lett volna más lehetőség, mint hogy minden nap megnézed de ezzel, meg nem akarok. Igen, igen, Igen, igen, hát abszolút, foglást, ab, ab, abszolút, igen, jó, de hát... Jó. 50 kilométer távolság, minden ezt, nap nem tudom megtenni. Ezt is megértem. Azt árulja el nekem, hogy ön mit gond, azt már tisztáztuk, hogy egy e-mail címről többet nem, de mi lett volna, még az, amit egyébként ön célirányosnak tartott volna, amivel el lehetett volna kerülni ezt a mostani szituációt? Így, így utólag, regisztrálni még magamnak egy gmail Jaj, kamú e kamú e címet, és akkor most semeddig nem tart egy e-mail címet regisztrálni, egy e-mail-es gmail.com. Uh, és akkor, akkor hogy arra jön egy e-mail, akkor tudom, hogy apámnak az oltásával kapcsolatban jött. Ki van jobban kibukva? Uh, ki kibukva ön vagy az édesapja? Uh, szerintem én. Uh, az édesapja. Ha, az ön, ha ön tízes, akkor az édesapja hányas? Hát akkor olyan 6 7 Mennyire mozdul ki? Tehát mennyire él más. Tehát mit feltételez? Mennyire élne más életet, ha belenne lenne voltva? Abszolút vidéken él, Isten igazából nagyjából naponta kimozdul, jön, megy, pár emberek. találkozik, az ő életét nem nagyon befolyásolja ez, mert, mert egyébként sem találkozik nagyon emberekkel, szóval nem, nem, nem, egy, nem egy városban él. Azt mondja, hogy az ön élete, ha egy dolgot kéne mondani az elmúlt egy évről, amikor éppen aktívan korlátozva volt a pandémia által, akkor mi az az egy dolog, amit egyébként egy időkapszulába belerakva, elhelyezve elmondana, vagy beleírna, hogy mi az, ami most önnek a legjobban hiányzik a pandémia okán? Hát koncertek. Koncertek? Kon, kon, kon isteni, isteni, a koncert, meg, meg, meg, meg színház, meg, meg, meg, meg ilyesmi. Más, más, más nem nagyon. A saját magaoltása az mennyire foglalkoztatja. Egyre inkább. Egyre, először, először skeptikus voltam, hogy, hogy nem kell nekem oltás minek. És aztán most már egyre inkább foglalkoztak. Volt-e bármilyen prognózisa a körzeti orvosnak, hogy nagyjából mikor kerülhet sorra nem. az édesapja? Tudja-e azt, hogyha netán ma kapna egy e-mailt az édesapja, hogyan kerülné el azt a szituációt, ami nagyjából 8 nappal ezelőtt, vagy 6 nappal ezelőtt megesett? Hát ha ma kapja, akkor nem tudom, mert holnap után megyek hozzám de azt mondta hogy a körzeti orvos, akkor fölveszik a, a, a, a telefonlistára, vagy nem tudom, de hogy akkor, akkor, akkor, akkor telefonon fogják értesíteni. Ezt ígérte nekem a között. Jó, rá konán. tudja arra venni az édesapját, hogy minden nap megnézze az e-mailjeit? De az nem jelent semmit, hogy megbeszéljük, akkor még elfelejti sajnos. Jó, ezzel együtt, hogyha megnézi este, és önnek valamit referál, akkor másnap már másféleképpen áll hozzá. Nem a világ vége, sajnálom, hogy ez eset. Persze, persze, persze. Ha én az édesapja lennék, biztos jó lesne az az aggodalom, és bíznék a a szárazon tartott puskaporban, hogy az egészség megmarad. De tökéletesen értem azt, amit mond, érzelmileg átélni az az igazi kunst. Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm, hogy találkozott, Szabó és erről is a 061-911-168 Azt kérdezik, hogy a hangok... Ádám, hogy a hang az nem megy. Nem? Nem hallok. Tessék? Itt valaki azt ír hogy nem. Uh, akkor az még nincsen megoldva, Géza. Sajnálom ezeket a technikai ízéket. Az elmúlt időben sikerült ezekről leszokni, de most úgy tűnik, hogy um, a csak uh, rádiós online-ról valaki jelentene? Azt írja XY, nő, hogy hallgató közben csak annyi információ, hogy itt Németországban lehet egy e-mail cím alatt több szemét is regisztrálni. A fiam két hete regisztrált az egész családot a saját e-mail címe alatt. Köszönöm a tájékoztatást! Van egy csak online rádió, ezt kérdeztem. 061 szépen. Múlt héten volt, és tegnap igen. se volt már. Igen, szólni fogok, nincs ez így jól. vagyunk Ugrom az egy lúd, volt a tortat. Itt az, de rendben van egy nekük lúd. Mindegy, hogy hazul a rakend valahol, valahol a levegő. Bajsóban elveszett a semlő, csúcs, lárva volt az információ. Lokomoti sortát küldött egy híres szakács, és csikábbóban volt a rádió. Azt, azt, azt a jelentést kaptam, hogy most már megy, de... Igen. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Egy 111, 168 Egy a sosem nem jött el Én csak a és nélkül az életem. A még, mindig látogat? már, hogy nagy az Artúr és az indián Minden hangot ismernek az zongorán Ezt nem is hallod meg mi sem vagyunk elveszett fejek Anna doktor, új a Írógépén nem volt si Az nem meg ha Artúr közelleg. Két felhívással élnék, egyrészt, hogyha az a hölgy, aki elmesélte a nagyapjával kapcsolatos történetet, azért kerülne elő, mert egyébként... Csernos Imrével ma délután szívesen beszélgetne, akkor Csernos Imre illetve a stábja jelezte, szívesen beszélne ő vele. Ezt megteheti telefonon is a jelentkezés 061 168, illetve a dörö.fiolajjanoskukat gmail.com e-mail címre, ugye a műsor az délután lesz, úgyhogy addig elő kéne kerülnie. A másik pedig az, hogy továbbra is beszélgető partnereket keresek az elkövetkezendő két hétre, miután a műsor jellege megváltozott, megváltozik, ahogy ezt ma is tapasztalhatják. Olyan emberek, akik egyébként arról, hát ha nem is szívesen, de beszélnének, hogy a pandémia hogyan érintett az életüket, aztán természetesen, hogyha enyhülnek a játékszabályai az életünknek, akkor vendégeket is szívesen fogok már itt a stúdióban fogadni, sőt, ha van bárki, aki erre jelentkezne, megírja, hogy ki ő mi a telefonszáma, nap melyik szakában beszélgetne szívesen, illetve az ő életét, hogyan érintette a pandémia, ez 10-12 sor, nem több névtelefonszám mindenféleképpen, akkor ezt is el lehet küldeni, illetve kérem küldjék el a dörö.fialajanaskukat.gmail.com-ra. Holnap már a pandémiáról lesz szó, hogy lesz -e vendég vagy sem, halványlag jőzöm nincs, ma semmilyen külön témával nem készültem, én azt ajánlottam, hogy ha önök elmondják, hogy hány évesek, és ezt valahogy is elképzelték, és hogy mennyire élnek harmóniával az életkorukkal, illetve azzal, amilyen körülmények között vannak, azt megköszönöm, ha nem, akkor csendben elcsobogunk 9 óráig anélkül. 061-911-168. Reggelt. Jó reggelt! Isten éltetse! Nagyon szépen, köszönöm! Én telefonáltam a nagyapámmal kapcsolatosan, de én azt gondolom, hogy a nyilvános részét lezártam ennek a történetnek. Én inkább azért telefonáltam ebben az ügyben, hogy, hogy elgondolkodjunk azon, hogy Mennyire lehetünk magabiztosak a tekintetben, hogy, hogy nem érnek az életben még meglepetésen bennünket. Hogy egy kicsit megveregeti válunk, hátról a történelm, és hátra nézünk, és olyan tényekkel szembesülünk, amit életünkben soha nem gondoltunk. A ez a következő, hogy egyfelől örülök a döntésének, másfelől sajnálom, hiszen nyilvánvaló, hogy. Um, csak ugye azt mondom, hogy érdekes műsorom lehetett volna a Csernósnál, akkor önmagában rosszul fogalmazok, hiszen ön itt sem volt értem, érdekes De mi fontosabb, de megértem a döntésöt. Az az, hogy az ön telefonja kapcsán el kell, hogy mondjam, hogy én nagy örömmel nézegettem a kezdet-kezdetén, nem tudott soká a 168 óra Facebook oldalát, mert ott még nem az a fajta Légkör uralkodott el, mint egy másik csoportnál, amelyik a műsoram nevét bitorolja. Amikor mi ketten beszélgettünk, illetve amikor ön beszélgetett velem, szerintem az még nincs egy hete, de már több, mint négy vagy öt napja van, akkor én megnéztem a szokásos szíven a 168 óra Facebook oldalát, ezt ön is megteheti, akarja, egyébként lebeszélném erről és abban aktuál politikai vonatkozások, tehát, hogy őket nem érdekli az ön története, de hogy én hogy vesztettem el a Niedermüllert, és hogy én csak embereket vesztek el, és hogy a Niedermüller sem, és így, meg úgy, meg amúgy, az ön, te, az ön által folytatott beszélgetés annak ez a visszhangja, amely egyébként a visszhangok közül messze a leglényegtelen volt, de pont arról a szegmenséről szól az életnek, amit azért kell kizárni, hogy az ember Pozitív tudja maradni, vagy hogy a negatív ne töltse nagyobb mértékben a kelleténél. Én azóta a 168 óra Facebook oldalát nem nézem, és ha bár sajnálom, hogy nem nézem, hiszen ezzel valamitől megfosztom magam, hiszen ott bármikor, bármilyen fontos dolog is lehet, elképzelésem sincs jelenleg, hogy mikor térnék oda vissza, annak a másik közegnek, vagy attól függetlenül, sikerült olyan mértékben megsérteni ennek a halnak az epéjét, hogy gyakorlatilag a hal fogyaszthatatlanná vált, és hát nagyon szomorúan konstatáltam, és ez a mi kettünk beszélgetése után történt. Egészen el voltam képedve, amilyen mértékben leszharták azt, amit mi ketten ott beszélgettünk, illetve amit ön előadott. Egész eredtenetes voltam. Egyrészt ne legyen elkeseredve. Hogy ne lennék már, elkeseredő? Az, azért, azért, mert én azért követem még mindig önt sok-sok-sok úton, úton áll, mert hogy az, hogy az árbótkosságból nekem jelent, jelentsenek, az nekem nagyon-nagyon fontos. Én, én el tudok veszni az erdőben. Nekem, nekem hiányoznak azok a azok, és egyszer nagyon-nagyon régen már erről beszéltünk, hiányoznak azok a pontok, hiányo, hiányzik a Eszterházi pénztel, hiányzik a kocsiszoltán, hiányzik az, hogy néha, amikor már magam sem tudom, hogy mi zajlik körülöttem, akkor egy kicsit szényt lássak, hogy nem veszítettem meg még el a józan eszemet, és az irány, amit úgy alapvetően gondolok az élet fontos dolgiról, az jó. E, sajnos az, hogy a, ami mostában körülöttünk van egy politikailag, közéletileg, az azt uh, mutatja, hogy, uh, hogy az emberek kezdik elveszíteni az irányt. De azért szerintem, uh, és szerintem mutatja, ez kilépek abból, a, a kilépek abból a, az érintettségből, ami a, a témát életi Az, hogy ilyen beszélgetések uh, uh, vannak, azok az irányt mutatják egy picit. És ha valaki erre fogékony, nem sokan, ha keresem is, de fogjuk, akkor ezek Igen, de én nem gondolom, hogy ennek a mostani politikai környezetnek ez bármi köze volna. Valószínűleg az emberek mindig ilyenek voltak, csak nem volt olyan technikai lehetőség, hogy ön belelásson abba a kémcsőbe, ahol pont ezek az emberek párosodtak párbeszédileg. És ebből a szempontból maga a technika és a technológia, ami ezt lehetővé tette, lenyűgöző, hiszen a rákban is van egy patológus számára lenyűgöző, ha más nem, hogy az elemzése révén rájön arra, hogy milyen gyógykezelést lehetett volna még alkalmazni, ha egyáltalán, mert hogy a pusztulás az, az életünk része és nem kell mindenre negatívumként tekinteni, de ez ott akkor mindent elkövettem, hogy így próbáljam látni ezt, de nem sikerült, és ha bár egy mérhetetlen kíváncsiság volt mindig, arra nézve, hogy milyen hatást vált ki a műsor, én rá kellett arra jöjjek, hogy az a legegyszerűbb megoldás, hogyha ezt elzárom magamtól, mert nem fosztom meg magam semmitől, viszont elkerülök valamit, ami az embert jehetetlen módon befolyásolni tudja, és hát csütörtök, szerintem ön szerdán telefonálhatott csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, ez a hatodik nap, amikor megálltam, és azért hat nap az már, az már valami. Én azt gondolom, hogy sokszor elvesztek én is ezekben a, ezekben a folyamokban. De én már nem veszem, azt hogy... Kell, hogy mondjam, hogy nem, tehát nem, nem konkrétan ebben, hanem úgy egyáltalán, de például ö, mondok egy furcsa dolgot, a lányom 22 éves, és ma van a szép napja, és ö, ö, tegnap azt mondta, hogy teljesen függetlenül mindentől azt mondta, hogy ő most felfüggesztette a közösségi oldalon a, a, nem tudom, miket, a, a, a, a, a személyes jelenlétét csak korlátozza, mert hogy, hogy elveszett az erdőben, És ezt saját maga, maga jött rá. Hajlamosak vagyunk ezt a hangot, ami a Facebookon és a közösségi a megjelenik, sokkal, sokkal erőteljesebbnek hallani. azt fel, Alapvetően nem ez a probléma. Alapvetően az a probléma, vagy legalábbis velem az a probléma, hogy ami a Facebookon van, azt megpróbálom a felszírre hozni. Cibálni nem, mert hiszen, hogyha önként nem jön, akkor, akkor nem teszem. És azt veszem észre, hogy ők akarnak engem odavinni, miközben a Facebook játékszabályai messze nem azonosak a nem Facebook, az itteni kinti életnek a játékszabályaival, én, én, én és miután alapvetően ez az élet tükröződik a Facebookon, és nem a Facebook tükröződik ebben az életben, hogyha ők egyébként nem hajlandó kijönni a Hadis birodalmából, és kijönni hozzám az élők közé, akkor én tudomásul veszem azt, hogy ők egy olyan valóságban élnek, amely ugyan engem fest meg, de egy olyan kifestőkönyvben, amelyben legfeljebb a képemmel tudnak mit kezdeni, a lényemmel nem. Köszönöm szépen, hogy telefonált, és további hasznos feldolgozását a történetnek. Boldog névnapot a lányának! Köszönöm, átadom. Kész napot! <Szor> Giaco Pastorius-t hallják. Mm-hmm. Néhány napra számított közéletben is azt tapasztalom, hogy olyan primér rosszindulat indulat van, ami hogyha a cselekedetek terén is ugyanígy nyilvánulna meg, akkor hát nem tudom, hogy milyen világban élnénk, így is elég szörnyű. mint hogyha egy ilyen kollektív minél rosszabb, annál jobb lenne, ami azért egyezünk meg, hogy abnormális. 061-911-168, figyelek abban mire. Reggelt. Jó reggel, még egyszer boldog szónapot még 120 évig. Két nagyon rövid sztorim lenne, hogyha az egyik szomorú a másik vidám mehet. Azt hiszem, ugyanarra, ugyanabban a csarnokban járunk, mind a ketten, jól sejtem. És ott van középen a, a Galéria szinten egy vietnámi árus, megkérdeztem tőle, hogy na most mi múlt hét széntek hogy most mi fog történni jövő héten. Hát semmi, ben voltam, mond vietnámi. Bementem az Orbán Viktorhoz, azt mondtam neki, hogy nyitva szeretnék tartani, azt mondta, jó, rendben és hát látod, nyitva vagyok. Ez annyira tetszett, hogy nagyon. A másik, az szomorúbb, két hete voltam barátaimmal kedvenc pizzázómba, ahol a Budapest első pizzázója nyílt meg a Francesco. Isteni finom pizzáthattam, nem tudtam, hogy utoljára Ö, Francesco meghalt. Született lány, teremt. Azt hiszem, hogy nem ismertem, de hogy én is mondjak valamit, téged is nagyon szomorúan láttalak ebben a csoportban megnyilvánulni vagy Sét Szétkapcsoltam, mert erre szerintem nem tudsz mit mondani, és... De, pontosan ez a válasz. Itt ebbe benne van pontosan a válasz, amiértre. Szóval nekem ez a válaszom. Én ugyanúgy kedvellek, igen nem Igen, ott, ami történt, az nekem határeset volt. Hát, amit te írtál, úgyhogy ez egy félreértés a te részedről. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudom, akkor lenne más, ami nem COVID? Igen. Nem tudom, láttad-e a HBO-n a festést Johnnal, John, John Ludin-nal? Felvettem véve folyamatosan. Fantasztik, egészen fantasztikus. Én még ugye őt láttam filmmel, meg láttam koncertozni. Itt Budapesten? Igen. Koncerten? Hát ott van, ah, igen, a Pestán. Igen, ugye ödöke szóló émény volt. Francescót én is nagyon sajnálom, amikor kaptam az első kerepbe, és az volt életem első pizzája, amit ettem egy sokáig ez, ez hol volt? Hol ez, a, ez a Mészáros utcában. a Mészáros <gül> utcában. Ott van egy kis cukrázza, és mellette van egy pizzázó, majdnem szembe az az. Nem, nem ismertem. Köszönöm a hírt, sajnálom az apropos. Ergő megcsodálta a CD-táskámat, amit még Bétót Lászlótól kaptam, mert amikor nagyon sok CD-t hozok, azt táskában hozom. Két táskát kaptam tőle, az egyik tönkrement, a másik, ami kisebb volt, mert róhatatlanul azt használtam gyakrabban, ezt használom ritkában. Ez a táska több mint 20 éves, lehet negyed évszázados, és ugyanígy emlékek fűződnek a Cocktail című CD-hez. Az intercom annak idején talán ez volt az első CD, amit kaptam a Calypso Rádióban, 1988, ez azt jelenti, hogy az első évben jutott hozzá, viszont nagy valószínűséggel nagyjából akkor egy ilyen fél év, egy év el az amerikai és a magyar bemutatók között. Mi a Wide Again, a Powerful Stuff, a Since When, a Don't Worry really Be Happy, a Hippie Hippie Shake, a kokomo, a raven, az O oh show up, az oh I love you so, vagy a tutti-frutti, melyiket szeretnék. Van még 80 másodperc, hogy eldöntsék. Jó reggelt. Jó reggelt. A kokomó hogy az van. Megköszönöm. Várjon egy pillanatra, azt mondja, hogy kokomó? Igen. Akkor megköszönöm, hogyha lehet Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó öreg, kívánom, bockozsolni! Hát ha lehet még választani, és nem időn túlél, akkor a hipépiség. Oké, okay, az ez a következő. És boldog születés, már is. Down in coca Jó reggelt. Jó reggelt. Hippie, hippie, fake. Rendben van, jön. Köszönöm. Lehet like egy teljesen személyes sztori a, személye a koktélhoz? Persze. Az én volt feleségemnek van 6 darab Maori unokatestvére Új-Zélandon. Hány? Hat. Igen. Az ő édesapjának a testvére az, az Új-Zélandon és ott elvett egy Maori nőt, és lett hagy gyereket. Az egyik unokatestvére egyszer itt volt Magyarországon, de természetesen nem beszél semmilyen nyelven az angolon kívül, és elmentünk vele megnézni a Korzi moziba a Cocktail című filmet, ami dolgoztó film, de az első sorba, és szegénynek végig kellett szenvednie, magyarul fejre a nature-esztere Igen, hát annak ide műlegszem, hogy milyen nagy szám volt az interkomtól kapni Müller annától talán személyesen egy ilyen CD-t. 21. március 9-e van, ezen a napon született a princ Gábor, aki már nincs közöttünk, a Bajor Imre, aki már nincs közöttünk, két személyes ismeretség, akik mind március 9-én születtek. Azt se tudom, hogy a Prince az nem volt egy fiatalabb, mint én. A bajorra leszem, hogy egyidősek voltunk. Albert György is 9-én született, de május volt az a 9. -e. Just the way it is. Köszönöm, köszönöm, köszönöm Some things will never change. That's just the way it is, That's just the way it is. Györeget. Györeget. Gyüleget. Isten sokáig. Nem És is lehet kérni a Venice Tiport, a bit -lifka? Lehet. Köszönöm. Fáradtnak tűz Fáradtnak tűz Mint ha nem a régi volná Hol van a tűz Hol van a tűz Hova lett a mindig sóvár Régi lász, Az a régi égi láz, Amivel beléptél S, S megszerettelek azt mondtad, hogy ez az Ha csak a fele az embereknek felhívott volna És nem üzeneteket küld Akkor most sokkal többet beszélgetnénk De hogy beszélgettünk volna Most törölve. lehet, Most nem fogok panaszkodni, de ez történik Aki lát, az látja, hogy Mennyit reagálok a telefonomra Érkezett üzenetek kapcsán Mivé legyen Nélküled Hová megyek így nélküle Te meg csak űsz nap tűz tovább tűnt szép Igéretek Nélkülük én Hová legyek Nagy utazás A vonatunk újraindul jó reggelt! Jó reggel kívánok! Én is, eh, Perdiné vagyok, bocsánat. Csatlakozni kívánok a köszöntők közé, és eh, hát három nap és néhány év van csupán köztünk. Én is a héten töltöm majd a születésnapomat. Eh, kicsit, kicsit ilyenkor már... Eh, Pár év óta lehangolt hangulatba, és valami olyasmi kis, kis szomorúságot érzek az ön hangjában is. Nem csak ez a pandémi, pandémia tette, hanem hát talán három vagy négy évvel ezelőtt, ha megengedi elmesélném a Facebook történetem, Igen. akkor csináltak nekem fiókot, és... Tavalyi év folyamán, mikor elkezdődött ez a mizéria, nagyon sok professzort és merkeli professzortól kezdő Palus Ferencen át sok-sok orvos nyilatkozott, ugye, és én követtem ezeket, és hála Istennek a természetemben van egy olyan, hogy ha nem vérig sértenek, akkor én azt tudom felejteni, és pontosan nem tudom önnek felidézni azt, hogy mi volt az, amire reagáltam én is így a Facebook bejegyzésen keresztül, Hát majd hanyattestem, mikor jöttek aztán a kommentekre, és akkor nagyon-nagyon akkor sokáig, talán, talán eltelt több hét is, hogy ez mindig visszatérő téma volt bennem, és úgy rágódtam magamba, hogy egy ártalmatlan, legalábbis szerintem egy nem bántó, nem sértő, csak egy megnyilvánulásom volt egy hozzászólásba, és hogy azt hogy ki lehet forgatni, és milyen rettenetes módon lehet az embert pocskondiázni. Nagyon Na, nagyon én érdekes, azóta... Tehát én, én szívesen vállalnék egyébként kis csoportban elemzést annak érdekében, hogy embertársainkat megismerve a saját életutunkat, illetően az életvezetésünket, illetően, ha nem is tanácsokat adjak, mert tanácsokat nem adnék, hanem mint valami indián, aki a nyomokban olvas, mutassam az embereknek azt, amiből egyébként intő, vagy kevésbé intő, vagy kifejezetten pozitív jeleket lehet kiolvasni. Az emberismeretet azt hihetetlenül növeli, Egyetlen igazi hátulütője van, az a tehetetlenség, ami Igen. abból fakad, hogy azt a torz képet, amit tükröznek, azt nem áll módjában abból adódóan megváltoztatni, hogy az a közeg, amely őről egyébként, vagy ön kapcsán kiállítja ezt a bizonyítványt, abban a pillanatban, hogy egy valóságos 3D találkozót ajánl neki, vagy nekik, annak érdekében, hogy azt a bizonyos dolgot beszéljék meg, úgy tűnnek el, mint füst a levegőben, és számukra ez nem szégyen a futás, de hasznos. Az ön számára pedig valami illúziónak a kergetés, hogyha egyébként sikerült volna, akkor nyilvánvalóan szót értettek volna, holott egy bizonyos számú tapasztalat után az embernek az a, két telje támad, hogy ez így van jól, csak abban kell tudni erősnek lenni, hogy az ember nem kap utána ennek a kötképnek, mert abban a pillanatban elveszik, vagy legalábbis képes elveszni, hogyha nem képes leállítani a kezét. Igen, egyetértek. Ez Én egy szenvedélybetegség is egyébként azok részéről, akik ebben vannak, mert ö, olyan módon ö, élnek a világban, ami tényleg egy következmény nélküli világnak tűnik, szemben a kinti világgal, ami nem következmény nélküli. Az, azért, tud nem követ, azért tud következmény nélküli lenni, mert az nem egy 3D világ. A 3D világban nincs ilyen, ott gravitáció van, ott ö, a fizikatörvényei érvényesülnek. Ez egy virtuális világ, a virtuális világban nincs gravitáció. Igen, hát képzeljelheti, hogy odáig eljutottam, hogy nekem nincsenek olyan ismerőseim, akik tudnának nekem bármit segíteni az internet és egyéb felhasználással kapcsolatba, hogy már próbáltam olyan ismeretséget szerezni, hogy euh, kitöröltetem magam. Tehát le, letöröltetem magam a Facebookról. Aztán rá kellett jöjjek, hogy ez nem megy, mert sok mindent akár egy banki utalást se tudok akkor elintézni, hogyha ha nekem esetleg úgy úgy kell valamit. Szóval sok minden miatt aztán mégiscsak megtartottam, viszont sehova nem írok be semmit, semmit, abszolút, és nem is reagálok semmire azóta, mert, mert én csak azt érzem, hogy itt ö, olyan sok flusztrált, és, és ö, a saját maga életét nem tudja normálisan kormányozni ember, írja meg véleményét, vagy tesz föl akármit, akármég provokáció viszonylatában is szerintem, hogy nem éri meg nekem, hogy én, én ezzel ráadom. Éppen most, én. most írt nekem egy nagyon régi ismerős, akinek ugye azt mondtam, hogy kockáztatja a kettőnk kapcsolatát abból adódóan, hogy ennek a csoportnak a tagja, és most visszaírt nekem, hogy... Ö, az én játékszabályom és egyebek. Az a döbbenetes, hogy aki itt, tehát hogy a folyamathoz fordítva van, itt tűnik föl, engem hallgat, és ott tűnik aztán föl, hiszen fordítva kicsi a valószínűség, hogy valaki legyen egy csoporttagja, hogy közben azt, ami annak a vérét biztosítja, nem vesz igénybe a rendszerében. És abban a pillanatban azt gondolja el, hogy ez az illető, aki itt nem kapja meg azt a fogadtatást, amiben ő egyébként reménykedik beleértve vagy pozitív fogadtatás, vagy nem pozitív fogadtatás, de egyáltalán egy párbeszéd kialakulása, hanem én effektív hülyeségek kapcsán megbontom a vonalat, ezt én döntöm el. Tehát ez mindig is így volt ennek a műsornak az életében. Kellő idő kellett ahhoz, hogy az ember ezt kellő határozottsággal, magabiztossággal és tiszta tudattal tegye, mert ez nem egy forma. hogy hogyha valamit rosszul csinálok, akkor nyilvánvalóan korrigálni kell, és ezt meg is szoktam tenni. Ezzel együtt sok emberben visszatetszés maga a módszer. De az, hogy amiatt, mert itt visszautasításra talál, elmegy a másik közegbe, ahol örömmel és hozannával fogadják, és nem veszi észre azt, hogy ezzel egyébként engem el is árul, elárulja a kettőnk kapcsolatát, ez egy olyan dolog, amit most az ön telefonja révén tudok ennek a hajdan volt fiatalembernek üzenni, aki, hogyha erre nem jön rá, akkor nincs miről beszélgetnünk. Mm -hmm. Hát megint megyünk, nagy utazás az életünk Elindulunk, elindulunk Az ébe a vonatunk és az éjszaka, az éjszaka A puha testű éjszaka Vonatunkat togózaja. Régió barátokat Majd úgy fogad, Majd úgy fogad Egy Az Szép Gyönyörű nap van, egyrészt, másrészt pedig e, küldtem e, neked egy e, vikket. Én a beatles tanultam meg angolul. Franciás voltam, ezt küldtem el. El fogom olvasni, köszönöm szépen. Vagyok, és minden csupa jel, már az se hogy észre sem veszek Már semmi se baj Már semmi se baj Más lett minden, ami volt Nagy jelve álltak a csillagok A hóesés, eső és a szél Már mást jelent a kedvedért Már zene az már zene a zaj. Már semmi se baj. Már semmi se baj. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó Zsa! Isten jel először is! Senki szépen! Hát, akarja -e mondani, hogy hány éves, és én bevallom, másfél hónap múlva ezt Ez egy ilyen félig gyereknek számít, és valahogy a féli kerek, meg kerek születésnapjaim az utóbbi időben egyszerűen borzalmasan teltek. A 40. előtt egy-két halt meg az apám, úgyhogy akkor a tervezett nagy bulijából nem lett persze semmi. Akkor az 50. nél, hát akkor éppen meglehetősen komoly magánéletig is voltak, akkor az maradt el. Úgyhogy most, most meg itt van ez a K-koronavírus. Úgyhogy e, várom a 6 hogy hát Addig átadigra sikerül valami kellemes, kellemes kis bulit összehozni. E, e, maradjunk abban, hogy lehetséges olyan boldog születésnap is, ami nem fűződik kerekdátumhoz. Miért? valamit mindig valamiért Jó reggelt! Jó reggelt! Sorak. Igen, igen, hát akkor én mondanám, hogy két hónapon belül 66 éves leszek, már nyugdíges éveimet töltöm, és hogy a beszélgetés gyorsabb legyen, és az ön vésorához ülő, sokkal jobban szeretném, ha ön kérdezné én meg majd válaszolok az eddigi életemről, hogy továbbiakról, többiről. Hogy van? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Koromhoz képest mondhatom azt, hogy nagyon jól. Bérem, mit gondol a koráról? Hát, 66 azért, az élet már eléggé, ugye már a... Emlékszik arra, hogy az apja 66 éves volt, vagy az édesapja? Emlékszem, sem? emlékszem Milyen rá, volt az édesapja sőt... 66 éves volt ön szemében? Hány év volt önök között? Hát, pontosan 20, Hát 66 éves korában ő még hozzám képest, a mostani koromhoz képest fiatal volt, mert 86 éves, 85 és fél éves korában halt meg, még vezetett 83 éves ez koráig, nem, dolgozott most, ez és most, nem, meg... nem, Ez nem stimmel, most 66 éves, nem 83 éves. Tehát... Igen, de a papám, tehát a papám sokkal fiatalabb volt ebben a korában, mint én, na így mondom. Értem, de most ne az életkorokat, hiszen arról beszélünk, hogy amikor az édesapja 66 éves volt, akkor, és ön volt 46, akkor ön egy bácsinak látta az édesapját. Nem, nem, nem, nem, nem, inkább barátnak. Szóval a stílusa és az én stílusom ebben a szempontból mi inkább barátok voltunk, mint papai és gyerek. Uh, és ön egy bácsi? Én belül nem érzem magam bácsinak. Kívül a... sajnos már igen. Kívülről milyen a bácsi? Mi különböztetni meg a bácsit, a nem bácsitól? Hát a megtört arc sok sűrű ránc, Stb. Hát mondjuk nem vagyok bácsi, ha messziről néznek mert még gyorsan megyek, még egy piaci bevásárlást én elintézek 20 perc alatt, még, még mások esetleg két óráig is elődörögnek. Tehát én, én ebből a szempontból azért mondom, hogy belsőleg biztos, hogy nem vagyok bácsi. Külsőleg, igen. Hát külsőleg azért az élet az nyomokat hagyott rajtam, igen. Ön hagyod magával tengeti életét? most van egy élettársam már több mint tíz éve, és én nagyon jól vagyunk Sikerült egy olyan élettársat szereznem azután, miután mindenemet elvesztettem, de úgy mindenemet, most ezt nagyon komolyan mondom, hogy 28 napig még az utcán is laktam, hogy, hogy most egy olyan élettársam van, aki szerelmem, barátom, mondhatnám úgyis ezzel a régi elcsépett szóval, hogy harcos társam, most sikerült, ahogy mondani szokták, idős korára az embernek jól választania. Maradjon itt sokáig. Nagyon szépen köszönöm. És akkor én csak annyit mondok, hogy szebbet, jobbat, boldogabbat. Köszönöm, köszönöm hogy meghallgatott. Szívesen. újat egy kilenc száz Én az előbb mondta, én ö, nem szoktam, de visszanéztem arra, hogy, hogy ö, mit vártam az élettől, és hova jutottam, és megmondom őszintén, hogy sok meglepetésben volt részem. Olyanokban, amit nem is gondoltam volna. Igen? Én most 68 éves vagyok. Akkor, amikor ö, katonának hívtak, két évet letöltöttem Pápán és Veszprémbe, akkor egész más életet képzeltem el magamnak, de ez sem volt rossz. De mi, mit, miért képzelt? Hát, én azt gondoltam, hogy ö, olyan, olyan simán nyugodtan fogok élni. Tudja, akkor még hát persze, hogy tudja, akkor még a, a békés kádár korszak volt. Én és nem tudom, olyan... én sose éltem békés nyugat életet, úgyhogy fogalmam nincs, hogy milyen a békés nyugat élet, és azt sem tudom, hogy valaha is kívántam magamnak békés nyugat életet. Hát, akkor én, nem gondolnám, jó hogy, hogy, én nem gondolnám, hogy a kádárizmus alatt élet békésebb és nyugodtabb lett volna, mint a mostani. Azt gondolom, hogy az más volt. hogy Békésebb volt és nyugodtabb, azt nem gondolom. Lehet, hogy az öné az volt, de hogy ezt nagy általánosságban és átlagosan az emberek tömegeire lehet-e állítani, nem tudom, hát, szerintem nincs mérőszem. Nem tudom az emberek tömegeit, mert az igazság az, hogy az én édesapám ötvös művész volt, az anyám egy kerületi tanásnál tisztviselő, olyan nagylábon nem éltünk. Apám elég élhetetlen volt, tehát sokkal több mindent elérhetett volna, már anyagilag értem. Csak ő, őt soha nem érdekelte a pénz. Ő művészember volt, és talán ezért is nem olyan nagylábon éltünk. Hárman voltunk testvérek, milyen, volt olyan időszak, évek teltek el, hogy a két bátyámmal egy ágyba feküdtünk hárman. Nem, nem voltak olyan nagy elképzeléseim, hogy, hogy mire fogok jutni. Ehhez képest ö, ö, sikerült sok mindent elérnem. De nem, nem dicsekvésként mondom, csak úgy sodort az élet valahogy. És hova sodort? Most már nyugdíjban. Az egy állapot? Hát, ez egy helyzet. Ez most már egy helyzet. Ez egy kikötő? Hát, lehet egy kikötő, igen. Igen. Köszönöm, hogy hívott. Princ Gábornak köszönhettem, hogy ott voltam a cirkuszban, a cirkuszi sátorban, és láthat a Steps A Mike Minieri-vel. Ez a sára érintése, a Sarah's Touch. Nincs Steps ehed, de van Mike Minieri. Ez valami egész gyönyörű. Mike Weineri, Bob Minzer, Warren Berhardt, Eddie Gomez és Omar Hakim. Szia Gábor! az ember, mint gyerekbezsgőt. Azért még nincs biztonság, mert a szemétládát azt eltüntették. fiatalok, mindenki hagyja ott ahol van. Nem érek le. <gülüyor> nah, itt, hogy <gülüyor> emberek, van Az emberek, Azért én, én így van. Hm, a bankiért az a nem Rossz megértés. Reggelt, nem meséltem még boldog születésnapot, hogy a zságmacskával egy híres vagy egy jó nevű kiadónak a zságmacska csomagjával megérkezett a a maga könyve. Melyik a sok közül? A... De, esély. Az utolsó esély? Az utolsó esély, igen. Pont azt néztem, hogy a barátnőmnél az utolsó esély az fent van a, a polc legtetején, szerintem az azért van utolsó senki senkinek lássa. Igaz, Krista? Volt. When I get older, losing néz a szívem mert. Uh, van egy szerető barátnőm és van egy szerető lányom is, de vele a múlt pénteken, és hát emiatt nincs, nem vagy teljesen földobva, de igen. Nem szerettem sohasem a When I'm 64 de nem azért, mert, hanem egyszeren csak nem, de mikor játszhatnám lennyiszer, le mintha nem ma, aztán hosszú időre megint. Azt nem mondom, hogy a fióba kerül, mert a Lovely Ritát ide szeretem, úgyhogy lehetséges, hogy mindjárt jön is. Igen, jön. 061 Ez is régen ment, már a kejfeje a csiban, ha ment valaha is. 90. Van az embernek, mintha szeretnék, vagy legalábbis számoló ennet tartva. Nem akartalak megbántani közt a a könyv elhelyezésével. Valamiért úgy folyik a víz a hátoban, make these parts <clears throat> Öröket. Jó, reggel van, Nem tudom, hogy kultúra az, az, az, az beletartozik el majd a műsorba. De pontosabban úgy. Igen, olvastál a 24.20-t, hogy hogyan állította a nagy maga mellé Orbán Viktor. És nem tudom, ö, ö, én úgy, egy nagy homó, voltam. És nagyot csalódtam a homlóba amikor az eset a ideig abszolút nem szól arról. Mi erről az ön ilyen. Nem, olva, nem, nem olvastam. Kezdek rámolni. Valakinek megvan eh, Lombár Gábor telefonszáma, Balatonszövetség. Ha megvan, akkor küldjék el nekem, legyen szeg, szívesek a döröpont, fialajanos gmail.com e-mail címre Lombár Gábor. Köszönöm szépen. Valahogy hirtelen a szervezetem eleget mondott a mai napból. A szemek teltem. nem voltam nagyon idétlen. Lombár Gábor Balaton szövetség telefonszámot kértem, ha Nincs idő, úgyhogy egy veleg lesz. Egyrészt szerettem volna Sweet Emma Barrett kapcsán önöknek adni egy preservation hallamezt. Másrésztről a nyitószám. Tehát hogyha van Lombergából Ballaton szövetség telefonszám köszönöm. Yes, but you a tribute uh tribute to something, Contributor, or attribute or dedicated farm something. Uh, that was you know uh, right now I lead the Eureka band you know? And that gentleman was my inspiration. He put a my daddy and he also Help me to try to make with. Jö reggelt. Jö reggelt. Azért hívom, mert mi egy évben születtünk ugyanabban az évben. Csak én még az év végét kivárom. Azt, kérdez, azt mondta az előbb, hogy mennyire vagyunk békében ezzel a korral. Hát hogy ön, hát általában nem ön például, igen. Én nem, nem, nagyon nem. Én kétszer lázadtam a korom ellen, egyszer kamasz koromba, hogy legyek több. És most, amikor egyáltalán nem érzem ezt a kort. Mentálisan ne, nem, tehát hogy csodálkozom, hogy hogy lehet ez ennyi. Tehát legalább hússzal érzem kevesebbnek magam, ö, a tükör az más, tehát ott azért, ott, ott azért más a helyzet, de ha nincs tükör előttem, és csak, csak úgy vagyok, és el kell adnom magam, akkor ez messze nem annyi, mint amennyit mennyit le kell, hogy írjunk. És mennyire zavaró a tükör? Tessék? Mennyire? mennyire? Hát miután nő vagyok, egyre jobban. Nagyon megtisztelő, hogy hívott, köszönöm szépen. Ez a to beat them ha nem jártak a prezervésen halban akkor azt bánhatják és megkaptam a kér telefonszámot is köszönöm Gergőt elköszönök önöktől ha abból indulok ki, amilyen mértékben folyik a víz a hátamról, akkor a szervezetem azt mondja, hogy ebből a reggeli műsorból elég volt. Viszont hallással. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk 3-5 hét után, de vég hét előtt a két időpont között.